Na mpenzi msikiza aje karibu kuhifuata tarifa ya habari ya mchana waleo tunayo anza kwa muhutasari wake. Badhi ya raia mkuwa ni chibi toki, waguma kutumia dawa za ugunjwa wa wa ngozi kisa misingi ya imani zao. Swala lewafungwa leo pewa msamaha na raisi lakini wakiwa wanasalia kurukuroni latia hangaiko kubwa wabunge na masinita. Waendesha boda boda wapokea shingo upande hatua yamea wajiji la Bujumbura, Inai wakataza kunuria mafuta katika madumu Wakireza kuwa hawaluhusui kufikisha Vyombo vyao vya usafiri kwenye vituo vya kuzia mafuta Kuna haya biashara shaka na mengine upenzu sikizaji Mitamba inaungozuwa na niliste sile kuihangana Hapa studio mimi ni Romar Deniwa Ivoze Habari kamiri. Kuna baadhi ya raia wanaotumia imani za dini kwa kupinga matumizi ya dawa za muwasho wa ngozi. katika tafa za mahaba ina mgina mkoa ni Chibitoke okay, kulingana na waganga wa wa zahanati za maeneo hayo. Naibu Mkuu wa kiongozi wa idara ya kupambana na magonjwa yaliyosahaulika anaomba viongozi tawala Wadini hata watu wote kuchangia kuhamasisha laia kuitikia kampeni ya ugavi wa dawa za ugonjwa wa muwashu wanguzi itakaiwa anza wiki kesho. Mabadiliko ya naufanyi uhaba wa warimu na vitendea kazi pamoge na idadi ya unafunzi inayo endelea kukithiri Ni baadhi ya changamoto za kabili sekta ya elimu nchini Burundi. Hayo yametumwaza katika Warsaw inaiwa kutania shau wa elimu katika mikoa ya kusini muaburundi inaofanika huko makamba, Washirika wa Warsaw hiyo, wanaomba naomba Serikali kuwa sekta ya elimu kuakoi patia vitendia kazi vinavyo tosha ukosefu wa fedha kwa vyombo vya habari ujuzi usioitosha kwa waandishi wa habari na matumizi ya mitandao yanayopelekea ya uwepo wanaojidai kuwa ni wana habari ni baadhi ya changamoto zinazokabili kazi ya kutangaza habari nchini Burundi ni maelezo yake msaidizi wa waziri wa mawasiliano vyombo vya habari na teknolojia ya habari na mawasiliano kita Tielikitamoya amesema hayo katika mkutano na baraza la mawasiliano CNC na viongozi wa vyombo vya habari ya Ijumaahi amewataka waandishi wa habari kumakinika ili pasiwe wanaochafua tasnia yao kwa kuchapisha taarifa za uongo zinazopotosha umma tumusikilize anatafsiria kwa Kiswahili na Ismaeli Kwizela urabye inyama kuringene byagiye biravuka no musi ni byinchi cane gose aliko ugasanga Ukitazama kama dice game vibovu vya barifu kwa mteanzisho kwa wingi Ila unakuta haina uwezo wa kutosha kufikia alama 20 bila kuweza kupata nafasi za umekika ili navyo viweze kuangaza hapo kuna shida shida kubwa hiyo ambayo mdogo na hivyo maandishi wa habari ambapo unakuta kuna tenafu kwa nje hofu takatifu hayo nayo tayari kimekisha ilivyokuwa wiza pa mmoja na baraza na taifa usika na ndugu vya habari huwa tunatoa mafunzo kwa wandishi wa habari ili waweze kufika katika kiwango cha juu tunawaahidi kuwa mafunzo hayo yataendelea na tunaomba wale ambao tunaosaidiana kuendelea kuwa karibu yetu ili tuweze kutoa mafunzo kwa wandishi wa habari na watumike kazi yao vizuri tatizo lingine ambalo tulilikuta ni kwamba kazi hiyo imekwishavamiwa na mitandao ya kijamii ambapo kila mtu Anayitumia mtangawa wa Huuwa anajirita muandishi wa habari Kisha anasambaza habari ambazo Sisa ukweli Tunawatolea wito pia nanyi Muandishi wa habari Mwema kini pasiwe mtu Ambae atakai waingiria katika kazi zeno Kwa sababu anapuandika habari Zisisu kuwa za ukweli Basi anayitukanisha kazi yenu Shida yana iliopo Nikuhusu muandishi wa habari Hwawezi kufika eneo la tukio Kwa sababu tufauti Kama watu ambao hawa Ajuu kazi ya uwandishi wa habari kwa kuwapa habari Hapo tumikwisha anda kuwa tutafanya mkutano na wote amba wanaweza kutuwa habari Hili waweze kusaidiana na waweze kutumika kwa pamoja kwa ajili ya warundi Angaba wamenye shema kwa juje kuyashikiriza bose wakorela umuvie yungwe wakakorela avarundi Nejo Isanganiru ni kiboko yao naam mtarifa hii inanelea kujia moja kwa moja kutoka studio zetu zizopo hapa jijini bujumura. Swala la kuachia huru wa fungo waleo pata na raisi pamoja na kutumikisha kazi za jamii walio na hatia badara kifungo ni miongoni muama swali ya liyo ulizo waziri mkuu wa burundi ya Rahamsi hii bungeni. Kito wa ripoti ya shuhulizo tekelezo na serikali mnyezi sita ya kwanza ya mwaka wa fedha 1221 krekea 1222 waziri mkuu alengi wa mebunyoni amejibu kuwa zoezi la kuachia huru na yendelea ya na kwamba Kuna juhudi zinazo ili kutekiriza athabu ya kazi badara ya kifungo. Moize Misago alikuwa bungeni na kuanda tarifa ifuatayo. Wawakilishi hawa nanchi wana wasiwasi kuhusu idadi kubwa ya wafungwa katika magereza tofauti. Kulingana nao kuna wafungwa ambao wanatakaswa na mahakama. Lakini hawachiliwe huru Wanaomba wafunguwa hawa waleutakaswa wachiliwe Mwakilishi huyo wananchi anashangazo na hali Ya kuachilia huru mahabusu waleunufaika na msamaha waraisi wa raisi Wamwaka alfu binaishirini Pia na utekelezaji wa kazi za maslahi ya uma badala ya kifungo Raisi wajamuhuri alisema kuhusu wafunga Aliomba wachiliwe huru baadhi ya makundi Ili kupunguza msongamano katika magereza ambayo yamejaza mejaza Kuna kosa nini ili sera nzuri hiyo ya raisi tekelezwe? Pia vipi kuhusu sera ya kuadhibu wafungwa kwa kazi za faida ya uma wale ambao walio na kifungo kidogo inefikia wapi? Kwa masuala hayo yote ya wa wabunge, waziri mkuu anathibitisha kuwa wafungwa wanachiliwa na kwa hidi kwa, kwa operation hiyo. Mandalizi ya utekilizaji wa kazi za maslahi ya uma badala ya kifungo ya nendelea, Kama anavioleza waziri mkuu alengi yo bunyoni. Kwa zibu wa fungwa kwa kazi za faida ya uma kuna vizuri Kuna vitu vina itajika ili mfungwa badala ya kue kwa jela Ayo faini kuna kazi za uma Kuna haja ya kuandana fasi ya kufanya kazi hizo Pia, pia usimamizuwa unaitaji uwezo wakifedha Kuna kazi zandani ya vituo hivyo Vyote hivyo vina uwezo Sheria ipo lakini kuna vile ambavyo vina niwa vizuri. Na sivyo tunaweza kuwatoa kwa kazi hizo baadaye tukakosa wanapopotelea. Waziri mkuu anaongeza kuwa kuna faili zaidi ya 200 na nusu za wafungwa na zinahitaji muda kutosha kwa ajili ya usindikaji. Idadi ya mahabusi katika magereza tofauti inakadiriwa kwa sasa kuwa zaidi ya 1013 na zaidi ya 5000 walinufaika na msamaha wa Rais wa Jamhuri. Kulingana na shirika la kuteteha kiza wafungwa na bariza. Shukra ni Moize Misago. Badhi ya uendesha pikipiki za uchukuzi marufu kama boda. Boda, unasema kutopokea vima hatua ya mia wajiji la bujumbura. Inaupiga marufu kumatumizi ya madumo wa kinunu wa mafuta. Waneleza kuwa walikuwa hawana aruhusa ya kufika, ya kufikisha vyombo vya usafiri kwenye badhi ya vituo vya kuzi ya mafuta. Hasa hivili vyombo katika sehemu waliko zo kataza kuwasili wanaomba kusimamisha utekrizaji wa hatua hiyo wakisistiza kwamba hawaruhusi, hisishi kazi hasa wakati huu mafuta ni muiba kwao. Punde ni habari za kima taifa. Habari za kima taifa. Naam katika habari za kimataifa wabunge wa Somalia wamekula kiapo chao cha kwanza cha kwanza kazi kkiwa ni hatua muhimu kuelekea katika uchaguzi wa kiongozi mpya wa taifa hilo hatua ambayo imechukua imekuwa ikicheleweshwa kwa miezi kadhaa iliogubikwa iliyogubikwa na mzozo wa kimamlaka kati ya rais wa sasa na waziri wake kulingana na shirika la Habari la la ujirumani DW ama dochivire kwa maneno yote siku ya rahamsi wabunge miya mbili hamsini katika kati ya miya mbili sabina watano amba wanateuliwa na viunguzi wa kiko walikula viyapo vyao pamoja na maseneta arubane kati ya hamsini chini ya ulinzi mkali wa vikosi vya jeshi na umla umoja wa Afrika mjini Mogadishu uchaguzi ulikuwa ubipangwa kufanyika mwaka mmoja uliopita lakini ulicheleweshwa kutoka na rais Mohamed Abdurrahim Mohamed kufanya jaribio la kurefusha muhula wake wa miaka 4 kwa kuongeza miwili ya ziada hatua ambayo ilizuiwa na wabunge Marekani imewahusisha wadukuzi wanaoungwa mkono na kulea kaskazini na wizi mkubwa wa fedha mtandaoni wenye thamani ya milioni Miya sita kuminatano kutoka kwa wachezaji wa mchezo marufu wa mtandao Axie Infinity Mwezi March. Kulingana na shirika la la uingereza BBC. Mchezo huruhusu kupata pesa kupitia kucheza mchezo au kufanya biashara ya avatar zao. Udukuzi huo unaweza kuwa moja wapo ya matukio makubwa zaidi kuwahi kutukea katika ulimwengu wa fedha za kimtandao. la lazala silipata sifa mbaya mwaka rufumbili. Rinalo husishwa na udukuzi huo lilipata sifa mbaya mwaka lafumili kuminane baada ya kushitumiwa kwa kuvamia picha za soli na kuzivujisha data za sili hadharani. Jopo la umoja mataifa rinalo fuatilia vikuazo dhidi ya kuli kaskazini limeishitumo pionge yang kwa kutumia fezazizo uibwa kusaidia mipango yake ya nyukiria na makombola ya ballistic kama njia ya kuyepuka vikuazo ya kima taifa. Natulejele ili habari ya waendesha boda boda ambao wana mepokea shingo upande hatua ya majiji la Bujumbura inayopiga marufuku matumizi ya madumu wa kinua wa mafuta wanaweza kuwa walikuwa hawana ruhusa ya kufikisha vyombo vyao vya uswafiri kwenye baadhi ya vituo vya kuuzia mafuta hasa vilivyopo katika sehemu walizokatazwa kuasili wanaomba kusimamisha utekelezaji wa hatua wa hiyo wakisisitiza kwamba haiwarahisishi kazi hasa wakati huu upatikanaji wa mafuta ni mwiba kwao jama lividya na marezo zaidi Baadhi ya pikipiki, ambao tumewakuta kaskazini mwa Mwani Suparajijira Bujumbura mahali kunapotambulika Gardenol wagitokea mkoani Bubanza wagipiga foreni kwenye kituo cha ugavi wa wanaeleza kwamba wamepokea shingo upande hatua ya Meya wa Jijira Bujumbura za ugavi wa mafuta kugitumiwa mfumo wa adumu. Madeleva hao wanaeleza kwa hatua hatuwa hiyo inakuja kuwa afili kiuchumi wakati ambapo sikuizi wanapata kwa nadra bida ya mafuta Na kwa opande wa madeleva wa gali za uchukuzi wanaeleza kwa mba wanapununua mafuta kupitia dumu walikuwa wakirahisishiwa nyakati ambapo gali zao zimearibika wakiwa njiani Madeleva hao wanatolea wito mea wajijila bujumbula kusitisha hatua hiyo kwa sababu inakuja kuzorotesha maisha yao ya Kila siku wakati ambapo hawana haki ya gufikisha vzomu zao katika vituo vya ugavi wa mafuta tangu hatuwa ya kuakataza kufika bathi ya maeneo ya jiji la bujumbura gutiriwa manane. Hayo ya najiri wakati ambapo jana alahamis tale kuminaine april mea wa jiji la bujumbura alitoa tangazo ambalo linasitisha ugavi wa mafuta wa watu wanaopereka dumu vituoni katika tangazo hilo jemiatu mimaana anafahamisha kwamba wanaohaki kupata mafuta kupitia mfumo huo ni wale ambao watakuwa na ruhusa linalotolewa na wizara yenye damana nishati na madini na kwa sauti hiyo ya Jamalidhi anengeenda kumea taarifa ya mchana leo haina cha ziada usikose kuenda kusikiza vipindi vingine vinavyoendelea kwenye redio isanganilo hapa siri kulikuwa na mimi Romarjani waivuze